18. fejezet Majdnem vereség Artemisia addig nézett utánuk, amíg a kopárgrániton fölfelé ván apró alakok alá el nem tűntek a szem elől. Mielőtt eltűntek, az utolsó pillanatban egyikük megfordult. A lány nem tudhatta, melyikük volt, és a szíve hirtelen megkeményedett. El sem búcsúzott, egy szóval sem. A lány nem nézett se napot, se sziklát, inkább befordult a hajószűk seje felé. Egyedül érezte magát, rettenetesen egyedül. Soha életében nem érezte még ilyen egyedül magát. Talán ettől fogta el a reszketés, de elviselhetetlen gyengeségnek számított volna, ha beismeri, hogy nem egyszerűen a hideg miatt remeg. Jélbácsi, miért nem csukod be az ajtókat? Halálra fagyok ebben a hidegben. A hőmérő 7 C fokot mutatott, miközben a hajó fűtőberendezése teljes üzemmel működött. Drága Ártám, a továbbra is ragaszkodsz ahhoz a nevetséges szokásodhoz, hogy nem veszel föl egyebet, csak itt egy kis fájtlat, ott egy kis ködöt, nyugodt lehetsz, mindig fázni fogsz. Mielőtt beszélt, megnyomott néhány gombot, mire a légzsílib halk kattanásokkal bezárult, az ajtók a helyükre siklottak, és beleolvadtak a fa a sima, csillogó síkjába. A vastag üvegablakokon sem lehetett már átlátni, és az árnyékok is eltűntek a hajó belsejéből, mert kigyulladtak a fények. Artemisia leült a vastagon párnázott pilótaülésbe, és szórakozottan babráta a fogantyúkat. – Milyen gyakran nyugodott rajtuk az ő keze is! – Elhitette magával, hogy a testén átáramló meleg a fűtéstől van, amely a hideg kirekesztése után valóban kellemesen hatott rá. Teltek a hosszú percek, és már nem tudott egy helyben ülni, hiszen el is mehetett volna. Észbe kapott, s rögtön kiavította az egyes számú vele, szót a többes számú velükre. – Miért kell egyáltalán rádióadót felállítaniuk, Jill bácsi? Mi van? – pillantott fel Jill Brett, a képernyőről. Éppen a kapcsoló gombok babrálásával volt elfoglalva. – Kerestük őket az űrből, és nem találtunk senkit? Hát mi többre képes ennél egy felszíni adó? – Miért? Hát próbálkoznunk csak kell, kedvesem. Meg kell találnunk a lázadó világot. Muszáj. Eltelt egy perc, és újra megszólalt. – Nem találom őket. – Kiket nem találsz? – Byront is, az ország országfelelőst hogy próbálom beállítani a külső tükröket, a hegygerinc takarja őket. Látod? A lány nem látott semmit, csak az elsúhanó napsütötte sziklákat. Gilbret nyugalmi helyzetbe tette a kis fogantyúkat, és azt mondta. – Ez itt minden esetre az ország felelős hajója. Artemízia csak éppen oda pillantott. A hajó talán egy mérföldre, a völgy mélyebb részén feküdt elviselhetetlenül csillogott a napfényben. A lánynak hirtelen olyan benyomása támadt, mintha az lenne az igazi ellenség. Az és nem a tirannok. Heves vágy fogta el, hogy bár soha nem mentek volna a lingerre, bár kint maradtak volna az űrben, csak ők hárman. Milyen kellemesen tehetek azok a napok, ha kényelmetlenül is, mégis tele melegséggel. Nem, most meg csak bántani tudja őt. – Valami arra kényszeríti, hogy bántsa, holott jobban szeretné. – Hát ő meg most mit akar? – kérdezte hirtelen Gilbrett. a felnézett, de csak valami nedves homályon keresztül látta a nagybátyját, úgyhogy sürgősen pislognia kellett, hogy tisztességesen fókuszba igazíthassa a képet. – Kicsoda? – Ridzett. Legalábbis úgy látom, hogy ridzett az. Annyi minden esetre biztos, hogy nem erre jön. Ekkor már Artemisia is ott állt a képernyő előtt. Nagyicski! Ilyen kis távolságból? Semmit sem fogsz látni, lehetetlen lesz megtartani a középpontban. Nagyobbra, G bácsi. Dzsílbrett morogva kapcsolta rá a teleszkópot, s kutatni kezdett a hirtelen nagyra nőtt kődarabok után. A karok legkisebb érintése nyomán messzebbre ugrottak, mint a szem követni tudott volna. Egy másodpercre elvillant előttük ridzett, hatalmas, elmosódott a lakja, s már nem volt kétséges, hogy ő az. Gilbreth nyomban visszaállt rá, újra sikerült elkapnia, majd elidézőt rajta egy ideig. Artemisia szólalt meg. – Fegyver van nála? Láttad? – Nem. – sugár sugárfegyver, én mondom! Felpattant, és a szekrényhez rohant. – Artha, mit csinálsz? A lány kirántotta a bélést egy másik űrruhából. Kimegyek! Rizzet követi őket, nem érted? Az ország felelős nem a rádió miatt ment ki, az egész csapda Byronnak. Artemízia kapkodva szedte a levegőt, miközben belepréselte magát a vastag, durva öltözékbe. Hagyd abba, A lány ergyötört, sápadt arccal bámult Gilbertre, de igazából nem látta őt. Észre kellett volna vennie már korábban, hogy hízeleg rizzetnek ennek a bolondnak. Érzelgős bolond. Pizzet dicsérte az apját. Elmondta, micsoda nagy ember volt a Vájdemossi gazda, és Byron ettől rögtön elolvadt. Minden cselekedetét az apja emléke táta, hogy engedheti meg valaki, hogy egy rögeszme irányítsa. Nem tudom, hogy működik a zsilip. Nyisd ki! Árta, nem hagyhatod el a hajót. Nem tudod, hogy hol vannak. Megtalálom őket. Nyisd ki a zsilipet. a fejét rázta. Az űrruhán azonban, amelyet a lány felvett, volt egy pisztolytáska. – Jill bácsi, használni fogom, ezt esküszöm! És Jill Brett azon vette magát észre, hogy egy idekorbács gonos gonosz csöve mered rá. Most hogy kényszerített az arcára? – Ne süsd el még! – Nyisd ki a zsilipet! Gilbret kinyitotta, s a lány már rohant is ki a szélbe, meg megcsúszva a köveken föl egyenesen a gerincre. A vér dobolt a fülében. Ő épp olyan rossz volt, mint a fiú, a szeme láttára bolondította az országfelelőst, holott a saját buta büszkeségén kívül semmi másoka nem volt rá. Most látta csak, milyen ostoba volt, és hogy milyen ember valójában az országfelelős. Kiszámítottan hideg, olyan, mintha se vére, se ízlése nem volna. Artemisia beleborzongott az undorba. Fölért a gerincre, és nem volt előtte semmi. Kemény léptekkel az ideg maga elé tartva ment tovább. Menet közben Byron és az országfelelős egy szót sem váltottak egymással. Ott, ahol a talaj egyenletessé vált, megálltak. A követ évezredes napsütés és szélfúvás koptatta. Előttük egy régi törés húzódott, távolabb egyre tágult, majd a két perem között száz méter mély kopár tátongott Byron óvatosan közelebb ment és kinézett felette. A túloldalon kifelé lejtett a talaj, és te is tele volt szórva érdes, görgetek kövekkel, amiket az idő és a ritka esők hortak szanaszét. szét. Elég reménytelen világnak látszik. Az országfelelős Byronnal ellentétben semmi érdeklődést nem mutatott a környezet irányt. Nem is közeledett a mélység felé. Ezt a helyet még a leszállás előtt találtuk, mondta. A céljaink számára ideális. Legalábbis a te céljaid számára ideális, gondolta Byron. Ellépett a meredé szélétől, és leült. Hallgatta a széndiokszid hengerből kiáramló gászi szegését, és várt egy percet. Aztán a legteljesebb nyugalommal megkérdezte. Mit fog mondani nekik Janti, ha majd visszamegy a hajójához? Vagy kitalálja? Az országfelelős épp a két fogantyústáskát nyitotta, és most megállt a keze a levegőben. Felegyenesedett. Miről beszél? Byron érezte arcán a dermesztőszelet, és kesztyűs kezével megdörzsölte az orrát. Ennek ellenére kigombolta a jó meleg szivacsos bélést, amely szétcsapódott, ahogy belebele bele, -bele kapott a szél. – Arról a szándékáról beszélek, ami ide vezette – mondta. Szívesebben állítanám föl a rádiót, mintsem azzal töltsem az időt, hogy ezt megvitassam magával fera. Maga nem fog itt rádiót felállítani. Miért is volna rá szükség? Megpróbáltuk elérni őket az űrből, és nem kaptunk választ. Miért is remélnénk többet egy felszíni adótól? A szubétert is kipróbáltuk, az sem sikerült. És ráadásul nem is mi értünk a csapatból a legjobban a rádiózáshoz. Tehát – Miért jött ide valójában, Jonti? Az országfelelős leült Byronnal szemben. Egyik keze szórakozottan matatott a bőröndön. – Ha ilyen kétségek gyötrik, miért jött el maga is? – Hogy megtudjam az igazságot. a maga embere mondta, hogy készül erre az útra, és ő tanácsolta, hogy csatlakozzam magához. Gondolom, maga utasította őt, hogy mondja azt nekem. Azért jó, ha eljövök magával, mert akkor nem kaphat olyan üzenetet, amerről én nem tudok. Ésszerű érv volt, csak hogy én nem hiszem, hogy maga kaphat bármilyen üzenetet. De hagytam magam meggyőzetni, és eljöttem magával. – Hogy megtudja az igazságot? – kötekedett Jonti. – Pontosan azért, és már sejtem is. – Akkor árulja el nekem is. Hát tudjam meg én is. Azért jött, hogy megöljön engem. Egyedül vagyunk, itt van előttünk ez a szikla. Ha lehessem róla, az a biztos halál. Nyoma sem lesz annak, hogy bármiféle szándékos erőszak történt volna. Nem lesznek leszakadt végtagok, sem a használat bármi más jele. Maga visszamegy a hajójához, és előad egy szép szomorú történetet. Elcsúszott és lezuhant. Visszajön értem egy csoporta, és rendeznek egy szép temetést. Az egész roppant megindító lenne, és többé nem lennék az útjában. Ezt hiszi? És mégis eljött? Fel vagyok rá készülve, tehát nem ér meglepetésként, ha megpróbálja. Fegyvertelenek vagyunk, és kétlem, hogy a testi erejével fölbén tud kerekedni. Byron orcimpálya megremegett, amikor lassan, vélszomjas tekintettel behajlította az alkarját. Junti azonban nevetett. Nem foglalkoznánk inkább a rádiónkkal, tekintve, hogy a maga halálára most nincs lehetőség. Még nem, még nem fejeztem be. A beismerését akarom hallani, hogy igenis meg akart ölni engem. Na hát... Ragaszkodik hozzá, hogy eljátszam a szerepet, amit ebben a rögtönző drámában kihoztott rám. Hogy képzeli, hogy rákényszeríthet? Kiveri belőlem a beismerést? Értse meg Ferel, maga fiatal ember, és én ezt hajlandó vagyok tekintetbe venni. No, számolok a nevével és a rangjával is. Mind a mellett be kell vallanom, hogy eddig több bajt okozott nekem, mint amennyit segített. Bajt okoztam? Azzal, hogy akarata ellenére életben maradtam. Ha a Ródián vállalt kockázatokra gondol, arra már adtam magyarázatot. Nem fogom újra elmondani. Byron fölállt. A magyarázata nem volt pontos. Volt benne egy kezdettől fogva nyilvánvaló baklövés. Csak ugyan? Csak ugyan. Álljon föl és figyeljen rám. Különben a gallériánál fogva rángatom föl. Az országfelelő szeme résnyire szűkült, miközben fölállt. – Nem tanácsolom, fiatalember, hogy erőszakot kíséreljen meg. – Ide figyeljen! Byron hangosan beszélt, és ügyet sem vetett szétnyílt a szélben dagadozó kabátjára. – Azt mondta, csak azért küldött a ródiára, ahol meg is hallhattam volna, hogy belevonja az igazgatót egy tirán ellenes lázadásba. – Az továbbra is igaz. Ez továbbra sem igaz. Maga elsősorban engem akart megöletni. Már a kezdet kezdetén közölte a ródiai hajó kapitányával, hogy ki vagyok. Nem is volt, miért azt hinnie, hogy egyáltalán megengedik a ródiára való megérkezésemet. Ha meg akartam volna ölni ferel, tehettem volna valódi bombát is a szobájába. Nyilván sokkal inkább megfelelt a céljának, hogy belevonja a tirannokat, hogy azután ők hajtsák végre maga helyett a gyilkosságot. Megölhettem volna odakint az űrben, amikor erőször szálltam át a könyörtelenre. Megtehette volna, volt magánál fegyver, és az adott pillanatban rám is fogta azt. Számított rá, hogy ott leszek a fedélzeten, de nem szólt róla az embereinek. Amikor ridzet felhívott, és engem meglátott, már nem lőhetett le. Akkor hibát követett el. Nekem azt mondta, hogy közölte az embereivel, miszerint valószínűleg én is a hajón vagyok. Rizzet szerint azonban ilyet nem mondott senki. – Mondja, Jonti, nem szokta elmondani a hazugságait az embereinek is, hogy azok tudják mihez tartani magukat? Jonti hidegtől sápadt arca, mintha még jobban elfehéredett volna. – Most tényleg meg kellene ölnöm, amiért meghazudtolt, de akkor még, mielőtt Rizzet arca megjelent volna a képernyőn, és meglátta volna magát, mi tartott vissza attól, hogy meghúzza maravaszt. A politika, Jonti. Hirriad Artemízia is a hajón tartózkodott, és az adott pillanatban ő még nálam is fontosabb tényező volt. Nem csodálkozom, hogy egy-kettőre megváltoztatta a terveit, hiszen ha az ő jelenlétében megöl azzal nagyobb játszmában veszít. Ilyen gyorsan szerelembe estem volna. Szerelem? Miért nem, ha a szóban forgó lány hírjad. Nem vesztegette az idejét. Először megpróbálta a saját hajó vinni, és amikor nem sikerült, közölte velem, hogy hírek árulta el az apámat. Egy pillanatra elhallgatott, majd így folytatta. Így elvesztettem őt, és ezzel tiszta helyzetet teremtettem a maga számára. Feltételezem, hogy vele már nem kell számolnia. Azzal, hogy egyértelműen a maga oldalára állt, a maga terve végrehajthatóvá vált. Megölhet engem, nem kell attól félnie, hogy emiatt esetleg esélytelenné válik a híniadok utódlásában. Jonti felsúhajtott. Ferel, lassan hideg van, és egyre hidegebb lesz. Lassan lemegy a nap. Maga kimondhatatlanul ostoba és fárasztó ember. Mielőtt pontot tennék erre a sok értelmetlen zagyvaságra, elárulná nekem, hogy miért kellene megölnöm magát. Persze, csak ha kell valami okot keresni a nyilvánvaló üldözési mániájának. Az ok ugyanaz, mint amiért az apámat is megölte. Mit beszél? Azt gondolta, hogy egy pillanatig is elhittem, amikor azt állította, hogy hírek volt az áruló. Lehetett volna, ha nem úgy ismerte volna mindenki, mint nyomorult puhány alakot. Azt hiszi, az apám teljesen hülye volt. Nem tudta volna, hogy hírek személyében kivel van dolga. Ha nem ismerte volna hírről, nem jött volna rá egy öt perces találkozásból, hogy az az ember szerencsétlen báb. Ostobán kifecsegett volna olyasmit híreknek, aminek alapján árulással vádolhatták volna. Nem, Jonti, az apám árulója csak olyas valaki lehetett, akiben ő megbízott. Jonti egy lépést hátrébb lépett, és félrerúgta a bőröndöt. Védekező testtartást vett fel, és azt mondta. Látom már, miféle aja szándék vezeti. Csak azzal tudom magyarázni, hogy kitört magán a vészes elme baj. Byron remegett, de nem a hidegtől. Az apám népszerű volt az emberei körében, Jonti. Túlságosan is népszerű. Egy országfelelős nem engedheti meg, hogy vetélytársa támadjon a kormányzásban. Gondoskodott tehát arról, hogy az apám ne lehessen többé a vetítása. A következő lépés az lett volna, hogy engem is kiiktasson az élők sorából, nehogy az apám helyére álljak, vagy megbosszuljam az ő halálát. Byron egyre főjebb bemelte a hangját, de így is elvitte a hideg szél. – Nincs igazam? – kiabálta. – Nincs. Jonti lehajult a bőrönthöz. Be tudom bizonyítani, hogy téved. Egy mozdulattal szétnyitotta a táskát. – Rádióadó, vizsgálja meg, nézze meg alaposan. Kiborította az alkatrészeket Byron lába elé a földre. Byron lenézett rájuk. – Mit tudnak ezek bizonyítani? – Semmit, állt följönti. Most pedig ezt nézze meg jól. A kezén kifehérettek az izületek úgy szorította a sugárpisztolyt. A hangjából eltűnt a kimért hidegség. – Elegen van magából, sziszegte. – De már nem kell sokáig elviselnem ezt az érzést. Erejtette egy sugárpisztolyt a bőrönben az alkatrészek között? kérdezte fagyos hangon Byron. Azt hitte, nem tennék ilyet? Őszintén mondja, hogy azzal a tudattal jött ide, hogy a puszta kezemmel fogom ledobni a szikláról, mint valami rakodó munkás vagy szénbányász. Én a lingen felelőse vagyok. Az arca megmegrándult, megrándult bal kezével kurta, parancsoló mozdulattal mutatott maga elé. Elegen van a Vájdemoszi gazdák álszent és ostoba idealizmusából. Indulás! fogta Suttogóra hangját. A szikla felé! És lépett egyet előre. Byron felemelte a kezét, és tekintetével a fegyveren hátra lépett. Tehát maga ölte meg az apámat? Igen, én öltem meg az apját! felelte az ország felelős. Azért mondom el, hogy élete utolsó pillanataiban megtudja. Ugyanaz az ember, aki gondoskodott róla, hogy az apját az őrlőkamra darabokra tépje, gondoskodni fog arról is, hogy maga kövesse őt, és utána az övé lesz a hírriadlány, és mindaz, ami vele együtt jár. Gondolja csak végig. Erre még adok külön egy percet. De addig is tartsa nyugodtan a kezét, különben agyonlövöm, megkockáztatva ezzel azt, hogy az embereim kérdezni mernek valamit. Olyan volt, mintha megrepett volna rajta egy kemény páncél, amely alatt nincs más, mint égő szenvedély. Tehát, ahogy mondtam, már korábban is meg akart ölni. Igen. Minden sejtése helytáló volt. Segít ez most magán? Indulás vissza? Nem mondta Byron, és leengedte a kezét. Ha le akar lőni, lőjön le. Azt hiszi, nem merem megtenni? Kértem már, hogy lőjön. Lövök is. Az országfelelős egy méter távolságból célba vette Byron fejét, és meghúzta a ravaszt.